Då sätter vi igång. Hej och välkomna till filmmixen och eh, våran Tintin-special. Vi kommer tillägna hela avsnittet till att snacka åt eh, nya Tintin-filmen. Så har ni inte sett den så lyssna inte. Eftersom Nej. vi kommer diskutera ganska ingående om detaljer och så. Så det kommer bli spoilerfyllt som satan. Yes. Eh, så Det'll gå och se be. filmen som eh, ni kanske bör göra eller jag vet inte. får se vad grabbarna säger. <laughs> eh, men så ska ni återkomma sen till det här avsnittet. Jag tänkte vi kunde gå igen, eller gå en runda där varje person får säga vad, kort vad ni tyckte om filmen så kan vi gå in på lite mer detaljer sen. Låter perfekt. Det låter bra. Vem vill börja? Jag kan börja. Okay. <laughs> Den var värdelös. Och det som räddade filmen var animationerna, varken handlingen eller ja, något moment egentligen var så bra som jag trodde att det skulle vara Med tanke på att det var Steven Spielberg och Pedro som stod bakom filmen hade jag förväntat mig lite, lite av stordåd Men eh, jag blev väldigt besviken, den var väldigt ytlig, jag hade inget djup överhuvudtaget med andra ord och uh, ja, jag satt där och undrar vad fan, varför, varför tittar jag på det här? Varför är jag intresserad överhuvudtaget? Det är ju bara frilla Och uh, ja, Det är bara slapstick-humor rätt igenom Det var verkligen tråkigt Nu har jag sagt mitt nästa <laughs> ja, är... Okej, okay. jag, jag kan Jag kan köra ja, lite då eller... vänta, Om jag bara får svara på det här, så jag tänkte, har du Om du läser något album någon gång Eller sett den animerade serien Så är det ju egentligen slapstick man får förvänta sig Alltså det är ju inte men det argumentet håller ju inte. Det, det funkar. Ju det inte. är ju fortfarande Tintin. Alltså, Tintin har ju aldrig varit där Liksom sjuka, sjuka i djupet. Liksom. Det har ju varit ändå. Jag lätta, förklara... lätta sköna äventyr med slapstick-humor. Här... Förklara varför jag kan sitta och titta på en serie från typ 90-talet tecknad och tycka att den är bra, men inte en animerad film från 2011 av Peter Jackson och Steven Spielberg. Nej, jag håller med. Det, jag äh, låter tystna den det, det, <laughs> Alltså jag är inte lika skeptisk som Rasmus Men jag håller med i extremt mycket av det han säger Alltså den mest framträdande känslan När jag gick så biosalongen Det var helt klart besvikelse, besvikelse, besvikelse äh, Jag hade verkligen förväntat mig också Någonting upp mot en 4 eller en femma Men fick också som precis Det är ett väldigt passande ord Rasmus är en väldigt ytlig film Eh, den är extremt snygg Och eh, vackert animerad Och ja eh, Musiken är väl inte så bra i och för sig Den är väldigt ominnesvärd eh, mm, för, för att blodkynns. vara John Williams Det är, det är rätt tragiskt eh, Men Ja, det, jag, jag tycker den är ganska smått och underhållande och sådär ändå Och första halvan av filmen gillar jag jättemycket När de är på, på The Caraboojan-båten där och flygplansekvensen Och en liten bit i öknen och det Men sen från operasångerskan, eh, Casta Fiore heter de tror jag mm. Därifrån och framåt fanns det verkligen helt värdelösa scener ibland Som bara... Ja. Och, och slutet i filmen är också Bland det, det svagaste För att ja, det... Det, det finns inget slut Utan den slutar precis mitt i Det är ska, ett skamlös, en skamlös öppning För en uppföljare Precis som att det skulle vara som Kill Bill 1 och 2 Fast att det inte är det, alltså det, ja, det Jag håller med det, det, det var verkligen Jag gillade också I början Känslan man fick i början när Tintin var på marknaden ja. Var verkligen skitbra jag det gillade, sägs, man, man, Han verkligen. blev avmålad som han är i serien ja, Det var väldigt snyggt och roligt Och, och gemitligt. Ja. Men eh, sen så föll det bara tycker Precis, jag. Det lev, filmen lever liksom inte upp Till, sina, till sin första tredjedel eller, eller vad man ska säga Den, den ja. bygger upp för så mycket Och sen så går det bara käpp rakt ut för Och som Hannes du sa där att Ja men det var så i serialbumen Alltså vissa grejer är ju så långt ifrån man Kommer <kör> som Tintin, jo, jo det, exempel, det är medvetet nog Ja när, när Tintin jagar den här Falken eller Örnen eller vad det nu är Sådana story alltså, Ja, mm. ja det, det finns ju inte någonstans i albumen Det är ju rena Hollywood skiten Som de har ja, Tvingat in ja. Och det är just de scenerna som är dåliga tycker jag De här långa tråkiga Icke välkoreograferade actionscenerna Som bara pågår och pågår och pågår och aldrig tar slut. Så Det var där jag tappade gristan helt, typ som i eh, i den här kranscenen eller motorcykelscenen eller ja, de andra actionscenerna. Det var helt enkelt inte det, det, det var filmen alltså jag tyck, tycker ändå humorn. Jag hade ingen direkt, inget direkta problem så där med slapsticken som Gasmos men när de har kört på den i en och en, och en halv timme Ja, det blir jobbigt lite. Mm. Jag gillade till exempel Fix-juv-sekvenserna och det med Dupont och Dupont eller Thomson och Thomson som de heter i den amerikanska översättningen Men ja, som, så jag håller med Rasmus i stort Det var en eh, svidande besvikelse mm. Mm. Nu ska vi ta någon som är lite mer positiv Ja, <laughs> ja det vill jag då kanske ja. Ja, Alltså jag hade också förväntat Det är liksom P. Jackson och Steven Spielberg som, som du sa Så jag hade också förväntat mig liksom en helgjuten femma Men det var en fyra Det fanns element, vissa grejer jag vart besviken på Men alltså helheten tycker jag var Jag tror en skön film men det här Med slapsticken just Jag har läst många så här brittiska eh, Recensioner, jag vet många britter är ju inte Alltså Tintin är inte så stort i England heller Och som du också har rast nu i din blogg, jag tänkte Folk som ville att typ, det skulle vara mindre slapstick Och kanske lite mer seriösare humor och sånt Jag tänkte, liksom slapsticken och, Är ju liksom ett av de, de grejerna som går igenom all, Nästan alla förutom de kanske senaste Tre albumerna Av Tintin liksom och för Dupont och Dupont, de är ju liksom baserade på Bassikiton och körde Chaplin och... Såhär, ja, så, jag, så jag tycker verkligen inte att man skulle ta bort uh, slapstick humor på något sätt nej. och försöka göra sig någon mer mognare och vuxnare. Dupont Dupont. Det, det hade ju varit att förstöra de karaktärerna. Nej. Men, mm. men när, man kör i varje, när det inte finns någon annan humor, då tröttnar jag. För att jag vill ha lite, lite andrum från när folk snubblar ner för trapporna och folk... Fastnar grejer och springer på lyxstolpar Ja, Eller andas in i en motor och ja, börjar brinna. Rapar in i en motor. Det ja, var, var någonting för... som bara Herregud, Herregud Hur ja. lågt sjunker den här filmen tänkte jag. Precis exakt samma grej i den scenen. I och för sig var resten av den scenen som jag sa innan för själva flygplanscenen tyckte jag var bra i sin helhet. Det var väl den bästa actionscenen i filmen kanske, mm. men. Men eh, när, när han rapar i motorn Alltså då kände jag herregud alltså. Men jag, det var jag kan verkligen... gjort för tre åringar Ja, precis. Jag, känns... kan, jag kan verkligen hålla med om rapen där. Det var det ju nice. Men jag tänkte som du sa Viktor så början han hjälpa Brandon i Belgien och på marknaden och, ja, och det här med det det fick, fick och allt sånt där lite i början. Jag gillade jättemycket scenen på båten alltså. Jag ja. på båten är nog filmens vassaste bit tror jag faktiskt. Eh, jo, jag, menar du jag... då på på liksom fartyget? Uh, På att alltså, Haddock's båt. Precis, när introducerar inte back eller flashbacken. Uh, Nej, inte flashbacken, absolut inte utan mm. jag menar alltså Karabudjon, den båten där mm. Tintin möter Haddock, alltså de scenerna, tycker ja, jag. Var jag håller med om. Det, mm. var, det var bra. Mm. Men ja, jag jag de var extremt att, snygga också i de miljöerna och det så att, uh, det, det var de scenerna som funkar bäst i filmen. Mm, men jag tyckte i alla fall de byggde upp hela filmen. Väldigt bra och hela Karabodjan och sen flygplanet ner i öknen och till de kommer till det här franska militärlägret och ja. hela, hela den grejen. Men sen, sen när de kommer till liksom hela Operasången, hela den scenen hade det är jag varit så så alltså jag grät lite innan bort under den scenen. Men ja. sen kommer ju faktiskt en scen du inte gillar som jag tyckte, som jag vet att Paderg nog också håller med om, tyckte var skön Det var ju motorcykelscenen där. Mm. Även om det inte är speciellt mycket Tintin -tin, det, så... det är inte Tintin någonstans Nej, det, det, det är lite för mycket Det är ju mycket för mycket action Om det ska vara för, för att vara Tintin -tin. Men mm. hela flytet i den scenen Hur de har kunnat göra Vi ser om den här tio minuter, jag vet inte hur lång den var Men vi ser hela den scenen från början till slut Har man liksom kunnat göra som i en tagning Och liksom bara flytet Hur mordkyggen bara hoppar in i genom byggnader Och bara genom hela stan Någon som skulle vara nästan omöjligt att göra i en otecknad actionfilm Och det är ja, det som ja. det är lite kul att se och under hela filmen så var det ofta jag glömde bort att... Alltså filmen var så pass snygg att det var ofta jag glömde bort att den väl var animerad. Liksom rörelserna och hela motion capture-arbetet och wetta och... Ja, alltså den är helt fläckfri... Alltså jag ska inte säga tekniskt sett nu, för det inkluderar ju även musiken lite. Jo. Men ja, så att den är helt fläckfri fotomässigt om man säger. Alltså, ja. om man bara tittar på det som finns i bildrutan så... Ja, Men jag, den... jag tänkte i alla fall sen... Efter den här mordskiljutscenen och allting liksom När de har fått de här Alltså pergamentbitarna och liksom allting Och sen kommer ju den där Lite väl för långa ja, Och jag tänkte alltså det, det var nog se det, eller, ja, ja, ja, Den tävlar med Opera Kasta scenen Om filmens absolut sämsta Och mm, de är det, så det är dåliga bra. att jag vet inte om det finns så dåliga Eller alltså det, det tragiska med detta det är att eh, Senaste Indiana Jones-filmen Alltså The King of the Crystal Skull Förmodligen är en bättre film alltså. Ja, absolut ja, och det... den, är ju, den är ju dock nästan Direkt baserad på tre stycken Tintin-album så Det är ju en ja. Tintin-adoption i sig också Ja, Indiana Jones ja. är väl lite Tintin Ja, men jag, jag, men, jag men... menar, fjärde, alltså Jag lovar, det finns så vissa grejer som är Direkt tagna från Tintin ja. alltså, Men alltså, alltså jämför, jämför Om man jämför den här filmen med Med Raiders of the Lost Ark till exempel Eller Indiana Jones and the Last Crusade Då börjar man ju nästan gråta The alltså, alltså, Last Crusade gör, är ju en, är en milstolpe I så Vad va sa du, Anders Jag sa, The Last Crusade är en milstolpe i Aventuresfilms Så den kan ju aldrig nå sig på den Nej, men alltså det kommer ju ändå actionfilmer som kan mäta sig, tycker jag ändå. Ja. Med sådana filmer. Och Tintin är absolut ett mycket, mycket mindre verk. Alltså det är, men om jag, ska, ja. om jag ska avsluta med ska jag tyckte, så jag tänkte: Efter kronshänden, så. Alltså, de har ju pergamentrullen och det liksom det de har letat efter. Jag tänkte: När ska de börja leta efter skatten? Ja, när, Och då, efter kronshänden, då börjar med att de åker sin bil där, bara, Så här. Ja. Jag hade ju faktiskt innan förväntat mig att. Den är ju delvis baserad på Racken med den röda skatten jag hade ju förväntat mig att de skulle Jag, jag hade inte förväntat mig att Kalkyl skulle ha med, För det visste jag att, att de inte skulle ha med Men liksom att de i alla fall Kanske åka ut till någon och försöka Hitta typ enhörningen under marken eller, ja. eller under vattnet Eller försöka hitta skatten Men nej Men det, det, det, det klart så undan väldigt till enkelt till Det var en liten besvikelse i det var stor, fruktansvärt stor besvikelse. Vi får hoppas Peter Jacksons regi och den nya mångsförfattaren till två, han kan göra ett bättre jobb. Men i helhet, ja. jag, jag, gav den, jag, jag gav den en stabil 4 av 5 och jag tyckte den att det, jag tyckte, alltså, mm. det fanns, fanns vissa som var verkligen så här: Tinty in the moment och så här: Ren nostalgi. Och vissa ja. grev. Alltså, delvis, det är ju. Alltså, den, den filmen ska ju liksom funka för de små nu. Snorungarna liksom Som är vana med Hollywood Fast Disney, är inte, det är inte de som filmen är till för Det är för de som växte upp med Tintin och det är ju Ja precis Treåringarna växte upp med bilar Men frågan, ja, alltså, frågan menar är menar inte jag bilar, bilar utan de menar jag filmen Cars Man kan ju och... införa man måste så alltså, Jag tycker det är ändå bra att inför Tintin till en nyare publik Och så egentligen har egentligen inte så mycket emot att de tog in Nej, man, kan, man kan ju alltid öppna upp För att, att fler läser men Så det är alltid bra Men samtidigt är det ju så, så sorgligt När det blir så här alltså, När det blir så hollywoodifierat Och ytligt tycker jag som, Det är jag lite kul som ni ser på den här Tintin-filmen Eller lite så som jag ser på Nolans Batman-filmer det blir, <laughs> ja, det, blir, det blir inte så kanske. Ja men jag, jag, jag tyckte det var bra Så jag tycker, jag tycker ni lätt ska gå på bio 3D var också alltså, det, det, var, det var nice att se 3D Och jag är inte så mycket för 3D normalt sett så Go and see it bitches Alltså ja. Nej, De som 3D. lyssnar på det här har ju redan sett det. Ja det är, ja, det är ja, sant ja, om, om, ni inte, om ni inte missade det vi sa i början Att ni inte skulle lyssna <laughs> <laughs> uh, När man ska bedöma 3D Då tänker jag så här att Tänker jag på att jag har ett par glasögon på mig Då är det inte bra 3D Nej. Och det, det gjorde jag hela tiden också Ja det gjorde jag, faktiskt inte jag Jag tyckte att det, var, det fungerade bra Animerade filmer fungerar oftast bättre än vanliga mm. filmer Eller 3D tycker typ jag den här och Det känns och mer och naturligt också. Ja, grejen är att jag tycker att Spielberg har misslyckats jättehårt med 3D här och Jackson som har producerat Alltså för att det känns som att det är två gamla gubbar som leker med det här mediet lite Alltså, till och med Michael Bay är bättre än Spielberg och Jackson på det här med 3D alltså. om, om ni tittar på jämfört Transformers 3 med den här filmen så är Transform 3D i Transformers 3 är liksom för mig tusen gånger bättre. Ja, för att där man, man håller inte på hela tiden och kör upp grejer i ansiktet på en. Det är, och, och långa, sådana här jobbiga, flytande sekvenser som aldrig törs ut. Det, det blir ju, det är coolt den första scenen liksom, när Milo springer. Eh, genom huset och upp och hoppar mm. ut på brandbilen och det där det är rätt coolt. Men sen blir det jobbigt. Alltså det, man behöver alltså även om man har alla verktyg framför sig så behöver man inte använda dem hela tiden och bara proppa allting fullt mm. med eh, så här, utpoppande grejer. Och, och det tycker jag de gjorde. Det blir liksom. Jag tycker det är jobbigt. Det, det blir löjligt nästan. Det blir som ett, ett spel bara för att eh, testa. Det blir som en, en 3D-test. Alltså ja, som man ser på Liseberg det, det känns som verkligen att, att de gjorde det för bifarten ja. den här filmen. Ja, men det är sen, ju lite men... leka med ett medium, alltså det måste man ju för det är ju ändå lite nytt att det en helt animerad film i motion capture jag tyckte Ja både... men det är det, det, det är det som är så dåligt med filmen Den ska ju sä kännas säker Även om de är alltså, nu Jag själv det jag tyckte inte. det var så himla farligt liksom. Det tyckte jag De kastar grejer hela tiden, konstiga kameravinklar och sånt Bara för att det ska, allting ska få de här 3D-effekterna Typ som mm. när han plockar upp När masten har gått sönder på, på mm. båten Så när han plockar upp den här lilla metallgrejen Så, det, så måste kameran liksom över metallgrejen och ner Så att den liksom kommer rakt ut Mot publiken Det är sådana där grejer som bara blir mm. helt bizarrt Ja, det är så här och, kolla, den är i 3D Exakt, kolla, små barn Här ser ni, det kommer ut grejer ur skärmen Vad coolt va så ja. Släng på 50 spänn på biljetten och, ja. ja, jag tyckte också men som, som du sa Hannes, den ligger på en stabil 4 För dig ja. För mig ligger den, jag har satt en 3 på den och grejen är att det är jävligt jobbigt att prata om den. För för mig blir den bara sämre och sämre. Så nu ligger den liksom och står på den mörka kliff, alltså bergskanten ner mot en, en mörk tvåa. Ja. Ja. Och för mig hade den inte, hade den inte varit för uh, den uh, sylvassa animationen. Uh, med motion cap capture-arbetet. Och uh, med den första halvtimmen... Uh, Samt en scen när de kommer in i, jag kommer inte ihåg vad det är, är det Marokko eller någonting? Ja, eller det, nej. det är Marokko, jo. Ja, och då är det en sån här typiskt Indiana Jones-scen, eller vinkel som de ja. har tagit när de så här rider och så ser man staden under. Ja, visst. Den är cool Det, det, det, det älskar jag, och jag älskade att vara mer sånt. Det är det som är så jobbigt med den här filmen: det är att det finns guldbitar i den ja. som liksom gör att man hoppas på den här stora potentialen, men det inte aldrig aldrig. Ja. Det blir alltså, jättebra scener, varvas med katastrofalt dåliga scener. Det är en väldigt ojämn film helt enkelt. Ja. Och det, det var det minsta jag trodde att den skulle vara. Alltså. Ja. Jag, för, att, för att sammanfatta bara, så ger jag betyget två av fem men utan mm. det jag precis sa Så hade den fått en helt Solklar etta ja. Ja. Så, så var det med det Yes mm. Tintin missar målet Sammanfattar mm. jag Patrick Patrik Linderholm ja. Vad säger Vad fan tycker eh, du? Jag hade som Precis som ni en del förhoppningar På den här filmen Men det var ungefär så som den blev nu var ungefär Precis så som jag tänkte mig att den skulle Kunna bli okay. Alltså att det, det, det att det skulle finnas En del sköna moments Och snygga animation Men att det tenderar att, att bli Lite mer åt det löjliga hållet, lite barnsligt Och sådär. Och det var precis så, så det blev eh, ja. Så jag tycker eh, Animationen Som jag har sagt, det tycker jag är helt fantastisk Jag har inte sett något, något liknande innan Förutom vattnet vet jag att du snackar ja. om innan Ja precis, jag ska komma till det eller jag kan ta det nu Allt all animationer är på topp Förutom vatteneffekterna Som jag tycker är vedervärdiga alltså, alltså, Allting problem. ser jävligt perfekt ut Förutom vattnet Det, det ser liksom så här Svårt att förklara men det ser väldigt plastigt ut Jag vet inte, det inte levande var, var det någon av er som kände ja, alltså, jag, alls, jag, alltså, jag kände, jag jag, jag, jag kände det. lite det här Under så plaskscenar Om de hoppar upp och ner i vattnet Mm. Men annars om det är bara horisontbilder så här, Uppifrån och så, då tycker jag det var jättesnytt ja. Allvarligt, jag har alltså, jag... skänkt inte en tanke På det alls äh, Scenen som jag främst tänker på är äh, När äh, Haddock har sin flashback äh, Till hans ettling När de fightas med piratskeppen där Okej okay. äh, äh, ja, ja, Den jag, scenen var, är den tyckte den jag var, var Ja, jag håller med Jag, jag, jag var Jaha, är lite på, inne på rast med spåren, Och när rackan den röda går ner liksom För masten där Precis, jag tycker det var, var skysigt. Mm. När skeppen då sjunker mm. eh, och, och man ser vattnet plaska och så att han tar sig upp i vattnet, det är då det som ser allra mest jävligt ut. Eh, och sen, eh, det, det är så liksom värre ut där, för där är liksom natt och man ser nånting allting lyser mm. och så. Så det ser inte, inte riktigt lika dåligt ut eh, på dagen när Tintern hade och Haddock, eh, är sin lilla livbåt där. Eh, men jag tycker vatteneffekten är rätt dåliga. Eh, vill man kolla in så. Jag tror att i den andra trailen som släpptes till filmen så får man se en bit av den här scenen då, när piratskeppen sjunker. Så man kan gå in och kolla där om man vill se hur jävla dåligt kan, det kan vi kan lägga ut. upp det, på, ja, det är. på sajten. Ja, jag kan länka. Ähm, äh, men i alla fall, äh, skitbra animation, men äh, det blir som sagt lite barnsligt emellanåt. Ni, ni nämnde den här scenen med flygplanet när Haddock kliver ut och rapar i bensintanken. <laughs> Med ja, sin hög det... uh, och taniga direkt. Det är så hemskt att tänka tillbaka på det. Ja, <laughs> det är så jävla löjligt. Ja. Uh, och sen uh, snackade ni om den här motorcykelstenen eller jakten i Marokko där som Victor ja. inte tyckte var så bra. Men Okej, han ja, så jag tycker. Jag, jag, måste, jag var väl lite otydlig där, men jag alltså, som jag skrev, jag skrev en recension på bloggen och där skrev jag att början eller alltså början av ja, den jakten var bra och slutet var bra men hela skedet, alltså att man skulle kunna korta den med säkert 60-70 alltså så att det var en bra idé och det gav sköna Indiana Jones and the Last Crusade vibbar Sean Connery och Harrison Ford det här med den här extra ja vad det nu heter mm. den här extra vagnen motsyggen men ja sidovagnen mm. precis men det, det lyckades inte helt Nej, alltså, det, det var inte det, en av de scenerna jag hade mest problem med Det var som sagt Casta Fiore eh, Och eh, Den här kranscenen som var vd Ja, det, det håller jag med om eh, Men just den här motorcykelscenen tycker jag är jävligt Cool okay, jag, jag, jag gillar liksom hela det här flowet Det är liksom en tagning man får följa med Och så alltså, mm. eh, ja, man åker nice. runt där ja, jag, jag tyckte det var så här riktigt skön äventyr Känns det var riktigt maffigt att se, att se på bio I 3D och Just med den här snygga animationen också så det är liksom den, den främsta biten jag tar med mig från den här filmen Så ja, mitt betyglande också på 3. Det Den levde inte riktigt upp till förhoppningarna Men det var ändå så här som jag trodde att den skulle kunna bli Så. Du var inte så här jättemissnöjd? Det verkar ju som att Patrik var förberedd på Att den skulle bli så här ja, <laughs> Och då är det alltså, kanske enklare att acceptera men... ja, när lite Främst du, Victor och Hannes När ni snackade om den innan Så det ju som att ni trodde Att det här skulle bli något helt jävla fantastiskt Ja, det, det jag hade jag ju hoppats ja. på ja, ja. Jag, jag trodde faktiskt aldrig att det skulle bli så Så jag hade liksom de här föraningarna. Det är lite bra ja, så, att ha det faktiskt ja. Så att om den blir bra då, ja, då är det bra, för då är det bra ja. <laughs> Men om det blev som jag trodde, så, ja, då var jag i alla fall beredd på <laughs> det. Jag tänkte det väl väl... Hålla, hålla ner förväntningarna kanske. Ja visst, det, det är nyckeln till, alltså, till det mesta. <laughs> Men äm, jag, jag bara igen. tänkte, vi har inte snackat något om röstskådespelarna. Vad tyckte du om dem? Jag tyckte de var bra faktiskt. Det tyckte jag också faktiskt. Förutom, jag tyckte Jamie Bell var lite malplacerad i Tintin-rollen faktiskt. Nej, det håller jag inte med om. Jag tyckte Nej, att han funkar rätt så bra. Däremot... Har jag, jag hade det lite svårt för Andy Serkis som hade jag är helt tvärtom där så alltså, jag tyckte head och alltså, röst där var hur bra som helst samma Daniel Craig som mm. Zacharin alltså. och Rackem den röda kan vi väl då mm. avslöja för att de som är här redan jag måste också säga att, jag, att på Thomson, alltså, det Simon ja. Pegg och Nick Frost ja det var ett de, smart drag de, också ja det, alltså, det är kul för de är verkligen sidekicks men greener ja. De hade gjort sina röster så väl brittiska Så jag hörde inte ens att det var dem. Liksom. Nej. Det var lite. Men man hörde när, när den här trappscenen, när den ena Thompson snubblar av en katt och den andra ner. Ja, där då hörde man, att, att, man det att det var samma pegga så Ja, det det. Och, och, och, och eh, Nick Frost hörde jag också på hans ja. röst, det var han. Mm. Jag Men hade inte tyckte... att någon var, förutom Janny Bedel. Ja. Jag tycker att Daniel Craig var bäst, tror jag. Oh, han alltså bra. Här, han, alltså, han, man, man hör att han, eh, att han Skådespelar med sin röst lite mm. eh, Jamie Bell Pratar ju bara som vanligt tycker jag Och Haddock, eh, alltså Andy Serkis Han gör ju också en roll liksom, med sin röst mm. eh, Samma som Daniel Craig Och det är de två jag tycker är bäst helt klart det är så eh, och... Andy, Andy Serkis problemet med honom Är att ibland så hör man de här Gollum-antydningarna liksom. <laughs> eller, eller, det... eller en del När han säger vissa ord liksom, så hör man En liten Gollum där bakom mm. Ja. För det är, det är trots allt han som har gjort rösten liksom det. Ja visst det, det, jag, det, jag, det, jag, jag hörde det, bara No Cesar Men sen jag funderade lite Vi snack, snackade lite om musiken innan Och jag tänkte John Williams Alltså han Ja, jag hade hoppats på eller det, man, det, man blev lite besviken också När man fick höra Man har ju kunnat höra bitar av soundtracket innan mm. eh, Filmen kom ut Och de har inte varit så bra dem heller Men jag hade nästan hoppats på Någon ny klassisk melodi men, Ja för han har ju äh, gjort Jessica Park Star Wars Ja visst och det, och det, och Varför skulle han inte, inte kunna göra det igen Verkar som men... att Gubi även har fått en stroke <laughs> Ja för vi får <laughs> ju <laughs> egentligen bara Mellanscores Alltså det är ingen så här ikonisk melodi som du sa Victor Det är ju egentligen bara Nej. Som det känns att det är som att vi är med soundtracket Zimmer. till en Indiana Jones-film. Alltså, mm. det här, bara de här små spåren som rullar i bakgrunden. Alltså, men, men det är precis. ingen sån här signaturmelodi. Det är ungefär som Hans Zimmer. Han brukar inte heller göra någon sån signaturmelodi, tycker jag. Han, han kör mer så här... Ja, mm. men Sam Williams brukar ju göra det. Det är det som är... Fast samtidigt, det är ju en sim liksom som är riktigt vass ibland, så som med Inception soundtrack. Typ att... Det är mycket skit. Det är mycket grejer man inte kan gå och liksom lyssna på utan att se filmen. Så Nej, det stämmer det, det jag... ju att man måste ju se filmen. Men... Ja, för jag älskar ju sådana här soundtracks som man kan gå och lyssna på, Typ när man är ute med hunden eller vad man är. Ja. Jag säger det... bara Soundtrack i <skratt> The Brothers Bloom. Det, ja, det är vass för fan. Ja, men ja, alltså, musiken funkade ju när det väl var action scener i filmen. Men jag tror inte det är så här. Det är ingen som kommer gå och nyna på såhär, Tintin soundtrack. Liksom Nej. i framtiden. Nej, det är I, i, så, I så fall, fall är, är det ju soundtracken min. från TV-serien. Ja, oh. oh. Som ni hörde i början. Precis. Um. Vad tyckte ni om inledningssekvensen alltså alltså vad säger man I för, förtext för, för Ja just det det, det var, var lite cool. catch me if you can känsla över den ju Ja, ja. alltså det, det är lite så här soul bass han han som ja. gjorde mm. många av Hitchcock's Vertigo det är så fick vi lite så en liten en vertigo blinkning lite, lite lång tycker jag att det var alltså, jag, jag var... tyckte det den tycker jag var jättebra ja, jag med inga med problem med jag den alltså. man fick se bilder från serien det var ju lite kul Ja vet kul det som jag hade problem med var just musiken. Den är väldigt liksom Det är ingen fart i den alls. Jag vill liksom komma in i filmen och bara, yes, nu blir äventyr typ Ja, precis. Och så var det inte Det är den typen av film. Nej, nej, nej, nej, nej, nej. Låt som den här. Nej, du sa att hon Men sen är ju grejen också. I, I Catch Me for Can i den inledningssekvensen som är en av de bästa i, i världshistorien tycker jag. Mm. Så. Eh, alltså i titelsekvensen om man säger, som de har gjort speciellt för den filmen, så där mm. är ju också John Williams soundtrack, eller hur? Jag har inte fel då. Nej, jag tror jag får, det, är hans... jag ja. det är Spielberg brukar ju gröss. Precis, och den musiken är också jättelågmäld men det passar den typen av film. Jag håller med dig, Patrik. Här vill man, nu är det äventyr på gång, nu vill man ha en sån här Indiana jones slinga eller Star Wars slinga, men det får man aldrig. Det, det är liksom bara, musiken bara puttra på i bakgrunden och gör inga avtryck, Nej. eller ja den bara flyter iväg. Och, och, alltså jag, jag kan inte komma ihåg en enda bit från musiken så här när jag tänker efter i, i efterhand, så alltså, det går inte. Den har, den har försvunnit ut genom andra örat alltså. mm. Första gången man såg Indiana Jones men, hur, Då hade man den musiken Ja men den musiken hade man ju typ hört innan liksom. Den var ju redan ikoniserad Liksom ja. innan man såg Indiana Jones. Alltså hur, hur många filmer ser du Eller nu? det vet jag inte Jag alltså, såg Indiana Jones och, och. när typ var fem år Ja men alltså, ja, men alltså Inception Hur många, hur många soundtracket filmer Soundtracket kommer jag också ihåg Alltså även om den filmen var väldigt Som jag tyckte Den är väl också extremt besviken med den filmen Men det soundtracket kommer jag ihåg Hans Zimmer soundtrack ja. Och vissa bitar av The Dark Knight soundtracket Kommer jag ihåg också okay. eh, Och The Tree of Life soundtracket också Ja, oh, där alltså. finns det jävligt mycket bra så River, ja, vist, River Ghost, Xander Xander Alltså River Alltså mycket det. från Alexandre Desplat Alltså mm, The Ghost Rider right, Det jag kommer Mr. ihåg Fox. där Det är såhär mm, Jag kommer här. ihåg jättemycket från Fantastic Mr Fox Och sådär också Så att det, det, det, där, det där håller jag inte riktigt med om alltså. man, man kommer ihåg vissa bitar när musiken är riktigt bra mm. Okej okay. eh, men om jag, om jag ska ta upp en grej som jag faktiskt. Alltså, störde mig lite på. Ja. Det är ju faktiskt att. Edward Wright och Steven Moffat, eller vad han heter, och hela gänget som skriver Ja, och, Cornish. Också. De känns inte så här. Som om de skulle vara. De är ju britter, och som, som jag sa, britter var, är inte himla Tintin. Alltså, nej, fast det är de ju ändå. Alltså. Nej, alltså egentligen inte för jag tänkte. Typ en Tintinologist -tin tin eller vad det heter Jag minns inte hans namn Han skriver Tintin -tin, den kompletta guiden I hans ja. forward skriver han att, han att han var typ britt Men han växte upp i Frankrike för hans föräldrar jobbade där Och Tintin, -tin, ja. han älskade Tintin -tin, allting Men när han kom till England så var det liksom Ingen hade hört om Tintin -tin. Alltså nu snackar vi typ 60-tal Jag har ju kanske ja. blivit lite mer nu Men jag tänkte Inte alls som det är i resten av Europa Nej, Nej. Okay, ja, men det är ändå Det är ändå liksom vi fortfarande mer än i noll. Ja, det är mer ja, än USA, men det är fortfarande inte så super mycket. Men jag tänkte i ja. alla fall, just Edward Wright och Heleman som fattade några grejerna, de känns inte som så här uh, renhjärtade Tintin-fan de, de har ju skrivit om storyn så pass mycket så att det är mm. liksom Zacharyn, han är liksom des, den största skurken i den här filmen ja. Samtidigt mm. som han är ettling till Rackham den röde vilket precis. han inte är i albumerna inte alls han gör väl en Nej. väldigt mycket mindre roll ja, i allmänhet. Och Zackarin är ju med i kanske halva krabba med guldklorna i början eller om det ena eller sämre hämlighet. I alla fall något av dem är han med han är ju typ bara med i början. Nej, men i han är med i början på enhörningens hemlighet ja, enhörningens också hemlighet. när de var med på marknaden. Ja, enhörningens alltså saccharin är, bara... Zach, är ju det är ju precis som i i början är det ju precis som i albumet att saccharin kommer ja. och bjuder på enhörningen också. Men han är ju han är eh. inte alls så där typ som att han skulle vara fetrik och så skitond. För han Nej. är ju varken den där människan liksom, han han verkar vara med bara i Den här mer Yria, lilla gubben typ som så här, ja. Fattar ni? Ja, men, ja, men är, det är det bara ja. ska, jag, ska jag köra det som sysskrar Okay, jag, jag bara tänkte på det här du sa, Hannes: Att de känns inte riktigt som Tintin-fans. Alltså, jag vet inte när jag håller med om det. Jag tycker nästan att problemet kan ligga i andra änden, nästan. Att eh, till exempel att. När man sätter sådana här alltså nördar Fanboys exakt som Edgar Wright jag ja När man sätter sådana på sånt här projekt Då kan det bli överdrivet Alltså istället för att ta in nytt blod, fräkt blod Några som är kanske helt nya inför Tintin Som får läsa albumen för första gången Och verkligen Och göra ja. sin egen grej exakt. Varför, varför vill man hela tiden Precis. ta in någon Och bara gör exakt som det nej, men är ju det, det, det, det, det är nu det har blivit en ny grej liksom. Ja fast Jag nej, tror det, Jo, alltså, det de är, man är för mycket in... action och det är helt nybyggd mm. story jag tänkte, jag tänkte, om det var någon... Jag säger, om jag skulle få regissera den, då skulle jag göra en mycket mer detektiv arbete Och mycket mer lågmäld, liksom Ja, men tänk om man skulle dra in de som har skrivit en film som State of Play, till exempel Ja, det skulle bli skitbra jag Och inte... göra en, en Tintin-film, då blir det ju mer det här procedural, alltså... Eh, så, ja, Nej, istället här... för att sätta de här action-nördarna Alltså, ja, just, men, och men, sätta det är... oss... Det är som att sätta oss på Tintin-manuset, och, och det gör man ju. Ja, inte Jag tror sagt valet av manusförfattare till Tintin inte var det bästa för de är ju verkligen alltså, kom Komediregissörer i ja. grunden. Jag, jag håller med om att manusförfattarna är fel, men vi har helt olika anledningar där, annars. jag tycker de är för mycket fanboys, för mycket nörd där för ja, att skriva. För vi skulle ha haft Aaron Sorkin. Tänk antingen var, är de för in mycket nörd där. Ja. Ja. Nej, men alltså, inte Eron Sorkin. Jag tror att det har för... överdrivit andra hållet. Men typ nåt i den stilen. Mm. Men om jag ska Några sammanfatta så skri skriver mer drama alltså jag jobbar mer med karaktärer och istället för de som gör mycket mer detektivarbete och mycket mer lågmält och mycket mer alltså ja, ja. precis så det, det får man ju inte om man sätter sig mer på skriva Ed, Pinburg Edgar Wright och så vidare. Nej det är ju just det blir ju inte så då. Exakt det skulle ha varit, Så... varit ett helt annat upplägg och det, det hade inte jag ens tanke på innan jag hade sett filmen. Inte Så jag, känner, jag känner mig men... rätt naiv nu som tror ja. att det skulle bli bra för att Precis. det är ju det är liksom upplagt för failure Exakt kanske att, de bara... eh, det kommer bli en Hollywood explosion mm. istället för den här detektivsagan som man Men då ha. Spielberg också valt att regissera tre inte kanske alla av dem men några av i alla fall krabba med guldkronan som kanske är i alla fall ett av de mest actionfyllda albumen Alltså ja. Jag tänkte uppfölja en eh, solenstempel som är min favorit som jag vet att Spielberg ska regissera. Den är ju det finns ju väldigt... mer är du, mer är du Jackson nu eller? Ja, Peter Jackson jag, som ska regissera ja. tvåan. Det finns ju väldigt min... det finns mindre plats för action. De är ju liksom i en djungel eller det beror på man kanske gör en en Indiana 4 med så här den där fordonsscenen, och, och Tasha och allt <laughs> men lite där. Men det känns som att det finns mycket mindre plats i uppföljaren. Då de liksom, de möter de liksom indianer och det är liksom mer. Ja. Men alltså jag tror inte det, Hannes. De, de la till kransenen ja. från, från ingenting. Och det kommer de göra i den, nästa film också. De kommer köra exakt samma formula om den här blir. Den är ju redan framgångsrik. Alltså, ja. Så är det ju. Så de kommer köra exakt samma formula. Vi, vi... Och det är sorgligt. Vi får väl se om Jackson byter ut John Williams till Howard Shore Ja, kicka Jackson och Spielberg allihop nej. Och sedan dra in ett gäng med <laughs> journalister jag jag David Fincher, Konalister. filmen blir svartvit regisserad av Clooney Nej, ja, nej David Fincher och Aaron Sorkin Ja, det en eller något <laughs> mm. Okay. Nej men någon regissör som är mer inriktad på kanske lite drama och sådär som, liksom, som får en utmaning i att göra den mainstream mm. Istället för att det är mainstream regissörer som bara ja, sitter i sitt spår Alltså man ska ta in en väldigt smal regissör som vet att ja, jag måste göra det här mainstream Som när Finch gjorde Panic Room till exempel det är I och för sig det är många som inte gillar den filmen men det är jag, jag gillar den jättemycket Mm. Och jag vet att mainstream-publiken älskar den filmen. Vem jag än pratar med, de älskar Panic Room. Alla vet vilken Panic Room är. Och, och alltså, in, nu menar jag icke-filmnördar som tycker att Seven och Fight Club är de bästa. Och det gör jag också. Men ja jag, jag vet att till exempel hela min familj älskar Panic Room för det är en film. Och det, och det var där gick Fincher mot mainstream-hållet. Och om man hade gjort det med Tintin också så skulle det ha blivit mycket bättre. Ja. Mm. Men det, det, det låter väldigt negativt Jag tänkte för lyssna Som sagt, jag tycker fortfarande att den var en stabil fyra Det var ju knappast fant alltså ett mästerverk Men jag tycker inte heller att den var Värdelös som kanske Erasmus tycker ja, Jag tycker att vi mejlar SF och ber om pengarna tillbaka Ja långt <laughs> långt. <Nej. laughs> men, uh... men jag tänkte <clears throat> Anthony Horowitz som skriver tvåan Jag försöker lista ut Vad han har gjort Så, vadå ska, Han ska skriva manus tvåan sen Ja, han har ju gjort När jag kollar här Stormbreaker från 2006, Alex Rider <laughs> Operation Stormbreaker. Vilket Då jag inte har det. sett men jag vet att folk inte tycker det är bra. Men han har gjort sju TV-serier, det är ju det. Sjuk, det, är... det, är det. Mm. Så man vet ju inte. Han kanske kan vara, alltså, även om han gjort något dåligt så kanske han kan säga surprise. Ja visst, men han har gjort Alex Rider Stormbreaker. Alltså det är liksom han har studerat det. En spin-off på Bond är det. Så att han är också helt fel snubbe att göra det det Nej, en spin-off. Uh, Vad? En spin-off. En Nej, jag ser alltså, inte en, inte en spin-off Men det är ju en... Alex Rider är ju en ung bond Typ ah, Det är ju hela den... Alltså. En det är bara att säga på några böcker Ja, det är det, mm. det är på Jag har läst något av de böckerna faktiskt när jag var yngre Alex Petitfer Men jag tänkte... Åh, skit i mycket ja, Han är grym <laughs> Jag tänkte... Vet jag fick en bok Eller mm. vad var det du säger Patrik? Uh, jag tänkte... Um, det här med översättningen av namnen i ja, filmen. Till ja, exempel Thomson och Thomson heter ju egentligen Dupont och Dupont och Milloy heter ju Snowy nu. Mm. Eh, och i filmen då, vi, vi såg det alla på engelska, den går ju i svenska också. Men ja. jag råder ju att se alla eh, ja, engelska, eftersom det är, den är gjord för engelska. Ja, liksom, läpprörelserna matchar ju eh, skådespelarna. liksom det är mer fördelar än nackdelar alltså, Även om man får de tråkiga amerikanska namnen Så är det ju hundra gånger bättre på alla andra plan liksom, ja. När det gäller röstskådespeleriet men då har de ju i översättningen i undertexterna Där är liksom originalnamnen kvar ja. Så när de säger Thomson och Thomson, så, så, så står det DuPont, DuPont och DuPont, DuPont, DuPont ja. Vad va tycker ni om det? Bör, bör, bör <laughs> DuPonten, man göra så? De borde ha kört Thomson och Thomson. Nej, alltså jag tyckte inte det var så jobbigt för att varje, Det som händer är att Varje gång någon säger Thomson och Thomson, Så tänker man, oh, jävla amerikanare Som ja. kör med egna namn varje gång, varje gång någon säger Snowy Och det står Melou Så tänker jag också så, varför inte bara köra Snowy Och Thomson och Thomson Också i texten, undertexterna ja. Så att jag slipper tänka så varje gång folk, folk fattar ju det Ja, det är andra namn vi, vi känner igen de där två karaktärerna Som springer in i ja. stolpar och klär sig Exakt likadant, vilka kan det vara Alltså, mm. det är ju inte så att folk liksom sitter och Vilka är det där i originalserien? Är det Dupont och Dupont? Mm. Eller alltså, så är det inte. Och inte Milo heller, så att det, uh, ja, det känns lite on onödigt, lite överkurs att skriva de vanliga namnen i mm. i subtitles. Men det, det är ett ganska litet problem tycker jag, om man jämför med de stora problemen som den här filmen har. Ja, precis. Sen tänkte jag fråga er vad ni tycker om uh, själva motion capture, alltså i, inte själva animationen hur det ser ut alltså jag tänker mer performance capture grejen deras rörelser och allt ja, jag tycker det var skit snyggt det var verkligen fluid alltså, deras ja, det var som att se en otäcknad film fast, mm. fast ja, det Fast i samma men, grej i vissa vinklar och så så blir det ändå konstigt med ögonen tycker jag det, det kommer man aldrig ifrån men, uh, ja, ja. Det... men sen har man ju vissa scener där det liksom är uh, om det skulle vara vanligt så skulle det vara stans liksom de slänger sig och hänger i grejer uh, det är ju otroligtvis Helanimerat då ja. Alltså vissa grejer uh, Märkte ni någon skillnad i det alltså, När de Nej. är så vanligt När det är som liksom det... capture? Man, man, märker det är... Ju... Mm. man märker ju I till exempel motorcykelscenen Att det blir väldigt trastock uh, ibland Märkte ni mm. När, ja, när, Tint, när inte helt plötsligt Kör motorcykeln ja, Ibland var det var inte så mycket tyngd In i byggnad till exempel Då känner man att det blir en animerad karaktär Ja. att ja. det inte riktigt är sånt motstånd men, som det. Milou är ju faktiskt, hon, han är ju inte alltså motion capture överhuvudtaget. Jo det, det är, det är jag en har gått runt på fyra ben och... Ja, ja, Själv, klart. Har ni sett, har ni sett extra material? För där visar de att det är en docka. De håller på oss slänga runt och det är väldigt ja. förmodligen med samma vikt som, som vikt som samma vikt som en hund mm. och samma storlek ungefär så att de ska ha någonstans att titta och sådär. Ja, så, nej, inte sett. Mm. Det, finns fyra det, det, det, det kan jag rekommendera Både er som lyssnar och ni andra här om mm. inte Vi kan ju länka de klippen Jag, kan ja. göra. jag, jag ska inte de riktigt kolla in när, när filmen släpps på Blu-ray så också. Helt jag tänker mig att det finns mycket Skönt extra material då ja, sig. Jag Det skulle jag också. verkligen vilja se En som jag tänkte på var Daniel Craig eh, ja. Han känns ju Väldigt Det har vi ju snackat om när vi snackat Bond men Han känns ju väldigt träg Eller liksom så här stel mm. och okarismatisk Ja. Men i rollen här som Zachary Det är vissa scener där han verkligen spelar ut Och jag kan verkligen ja, inte tänka mig hur Danny Craig ser ut När han spelar det där För jag, Nej, Och jag har i sådana liksom pyjamas mitt... med pingisbollar på sig liksom. Det kan ju ja. bli ja. Nu att se citerar honom du i den fin positionen. David Fincher, Hannes ja. Nu citerar du David Fincher från När vi ja, var där ja. och jag ställde ja. frågan till honom Precis ja. Jag är väldigt svårt att se honom stå där och liksom göra alla här minerna med den här inlevelsen för det har jag aldrig sett honom Nej. göra förut så... I, i de här behind the scenes klippen så man får se Daniel Craig men inte när han har motion capture direkt på sig. Man får se när inte. han kommer dit första dagen han kommer dit han kramar om Spielberg och han sitter och kollar på de andra de andra skådespelarna men inte mm. när han själv inte kommer in i action liksom. Nej. Tyvärr inte. Man får se. det mesta är ju Andy Serkis och Jamie Bell. Mm. Mm. Ja, de är ju hur de kör. Ja, men jag så tänkte Det mesta man ser med dem. Jag fick hem en en en väldigt intressant bok. Jag försöker ju köpa det nästa som går Tintin. det uh, är The Art of The Adventures of Tintin och det är, I den får vi liksom det är ju inte bara konsten, hur de liksom tagit från serierna alltså exakta frames. Vi ser en exakt bildruta från serien till filmen. Alltså det är slående snyggt hur alltså hur de har verkligen gjort som, Vissa rutorna så detaljerade men till liv från Herge's original. Ja. Så det är väldigt nice Och jag tänkte eh, Sen får man ju också Det är liksom Peter Jackson och Tintin Båda skriver ju om Hur de har varit med på, Alltså Hur de kom med Och liksom Varför de gjorde den här filmen Och Man får också läsa Om varför mm. Eller här Hur Tintin var När den skulle vara otecknad Och bilder från så här En otecknad Tintin Med prosthetics Och liksom såhär, och grejer Innan mm. Peter Jackson kommer och sa Nej det här måste vara motion Capture Det går inte Ja men jag tänkte det är en väldigt intressant bok om Hur ni kanske... Hur ser det ut då? Uh, han ser väldigt löjligt ut, för han har, han har så här typ, en för stor näsa för det ska bli lite såhär cartoony. Mm. Är jag... det Bell eller? Nej, det är, en, det är en snubbe som jobbar på Weta, alltså, en special okay. effects worker mm. som är lite lik. Men mm. jag tänkte i alla fall, om, om ni kanske håller med mig att ni tyckte om filmen så, kan, så är det ett intressant köp som jag rekommenderar. Om ni vill ja, ha alltså, mer jag, från filmen det skulle jag kunna tänka mig att köpa alltså, Även om jag inte gillar filmen Efter, Just eftersom den boken pratar ju om att, Alltså just det visuella Och det är ju verkligen fantastiskt i filmen så. Men nu säger du också Om jag gillade filmen Du gav ju den en tre, Du måste erkänna ja. att du gillar ju den också Ja, ja. Det, som jag säger Det låter Jag tar ju alla de väldigt grova grejerna här Men jag har ju faktiskt försökt betona Att först, filmens första halva Är riktigt bra men eh, andra halvan är jättedålig Den är så, den är så ojämn så att det blir, alltså, För mig blir det nästan jobbigt Att sätta en trea För att nu känns det mer som att den är värden två mm. alltså, Vi får se vad som händer Men jag, just nu när jag känner fortfarande Så tycker jag att den kan vara kvar på en väldigt, alltså väldigt svag trea mm. eh, Så att, Det är ju så jag, När jag kom ut från biografen så, Jag är mer besviken nu än vad jag var då Alltså när vi sitter och pratar om det här När Rasmus tar upp vissa grejer som jag känner bara Träffar hundra på det jag Tyckte också Alltså då känner man ju När man tänker igenom någonting så ja, det, ja, när, man, när man får sova på saken helt enkelt Så Nej. ändrar sig ju grejen ja. Men det ska vara intressant med en andra titt Kanske höjs det för ja. mig eller sängs det för mig man vet eller? Mm. Nej det, jag vet inte Det känns som det blir negativt för mig Det faktiskt, blir en, en extended edition Men de ligger på 20 minuter på kransen. Ja eller 20 minuter på slutet Ja det hade det varit trevligt att få ett slut Jag vet ja. inte men... det det var ett, mm. ett förslag liksom ja, för det fanns, Jag håller med det, det var inget dåligt slut Det fanns inget slut alltså. ja, Det var som att de i klipprummet Bara, nej fan gubbar Nu tar vi kafferast ja, Och sen glömde de sista 10 ja. minuterna ja, De knöt inte upp säcken bra Om man säger så nej, nej. Jag ja. men så, ja, så Det är rätt många filmer På senare tid Nu kommer jag Rasmus verkligen inte hålla med mig Men en film som verkligen kände Jag inte fick något riktigt bra slut Det var Limitless som Jag hade sett filmen och när den slutade Så kändes det som att jag hade sett halva filmen och så här. Och en annan... Den tycker jag Rundade av perfekt Nu den, den, mm. ska jag inte spoila den mm. Förbi farten Men eh, den gick ju runt i en cirkel Om man säger så jo. Men ja. en, en annan film som också var, fick, Jag fick lite sådana vibbar Det var ju med The Eyes of March nu bara Precis, den tänkte jag nämna Och inte, inte några spoilers här nu heller För den har inte jag sett hörni Men men jag vet att det, var det är många som klagar på det slutet Alltså jag ja. tycker inte det är värdelöst ja, det är slut Eller på så vis Jag tycker det var en bra film Men det känns verkligen Jag, jag, jag tror vi kollar med mig Men det känns liksom som att bara, Nu har klockan gått Men det, det, den kan ju inte sluta nu typ. Nej, alltså det, det kändes så här. Jaha, tror det slut nu? Okay. Men i Tintin kändes det så här. Ja, nu ska du ta slut Men vad är det som händer nu? Så, ja, typ. mm. precis Ja men jag tänkte att det blir lite så i alla fall i vissa filmer mm. I Tintin mm. så var det så här för mig att Jag, jag, jag började känna vibbar på att här kommer det att ta slut men, och, och sen kom ju då reaktionen Det kan inte ta slut här Jag, tänkte, jag, det går jag, inte. jag tror det, skulle, sen... jag tror det mm. skulle ta slut När de liksom håller upp pergamentbitarna mot solen När de står där i solnedgången på båten och att ja, det okay. skulle typ sluta då Men sen så här de... ja, slutet, slutet kan ju inte bli sämre i alla fall Så att, eh, det är ju... Tyvärr är det så mm. Uh, är det någon som har mer att... Som de vill säga kring Nej. den här filmen? Förutom att jag rekommenderar den och... Jag sammanfattar det med att Hannes har fel. Mm. <laughs> ja, Nej, men det är kul uh, att alla tycker be... olika. På det stora hela är det ju ett ganska ljum, ljummet mottagande. Ja. Den här filmen. Eller även om Hannes gillar... Tyvärr. Och jag får det. säga det, alltså han, Hannes har ju en poäng. Jag låter extremt negativ här nu, men det är ändå... Ja, är den värd pengarna jag vet, vet inte, inte men... över nu. Nej, <laughs> Nej Join alltså, the ni, dark ni side fat, Ni fattar, det, det finns bra bitar i Tintin Men det är en extrem besvikelse Och kanske en 2a för mig också så att, Men en 2a betyder ändå godkänd Så att ja, den, är mm. godkänd, är, tycker den är godkänd i alla fall Ja, så alltså, jag tycker att Den, jag menar Går jag med min treåriga son Som jag inte har, eh, <laughs> har Jag ville bara betona det Eh, då så det är ju säkert en bra film då. Liksom, och, och Men jag menar, det, det var inte, den tilltalade inte mig någonstans riktigt. Och en två är ett jävligt dummets betyg. Den, den var, det är knappt godkänt. Det, ja, det precis, är så, som att din, din två lutar mer, och, mer åt den ettan. Liksom. Ja, mer ett åt, ett en ett åt den trea. Så, mm. Jag menar, det som jag sa förut att det är animationerna och, och, och ja, hur snygg den är. Och, det arbetet som räddade den men ja. utöver det så har det inte särskilt mycket första 20 minuterna var bra men, men sen dog det. Ja. Så, ja. så tyvärr. och det missa målet som sagt. främstan ja precis främsta anledningen för varför jag lackar ur och är så negativ det är ju för att den hade sån potential. Det är en sån fantastisk karaktär och underbart universum och alla sidokaraktärer och det är det är helt makalöst bra i serialben Och sen är det så synner Peter Jackson och Steven Spielberg bara kommer in och pajar alltså det... frågan är hur det skulle det blivit om de bara direkt regisserade filmen och skrev den direkt efter albumet alltså de lade inte in egna bitar eller de tog inte bort de bara körde allt. Ja, det, det skulle För inte funka heller halvtimme Ja, och det skulle inte funka heller eftersom det är alltså, serier är ju ett helt annat format som man bygger det. Serier byggs ju till exempel på att man vänder sida. Jo, men så, liksom, så, så kan se... man inte. Ja, men om det är en scen och fyra rutor där de håller på i öknen Egentligen skjuter de mot några banditer där men den scenen Kan de ju göra mycket längre Men i alla fall att det är den scenen, förstår ni Att de ja. möter dem, att det inte blir Ja, kanske om man hade tagit scen för scen Och sen skapat lite själv Men till exempel inte lagt till kranscenen Nej, Nej men det är alltså... det jag menar, hur skulle jag... Jag tror det skulle bli ännu bättre. Jag, jag är fortfarande mer inne på att man sätter några helt uh, otippade kort Alltså, typ som att nu sätter man Sam Mendes på att regissera nya båtfilmer. Alltså, oh, ett, så ett sånt drag hade ja, jag velat ett, se Ett liknande val hade nog varit Precis. Eller ja, Precis. I förhand så lät ju faktiskt Spielberg och Jackson. Det lät ju som den perfekta. Ja, visst. Det var det som vi sa innan ju Att man känner sig väldigt naiv nu så här efteråt Att man bara, oh, det, de, det kan inte bli bättre Det är de, det är de som de är födda Och gör tintin filmen liksom ja. Tyvärr hade vi fel mm. Yes Och det får avsluta vår diskussion Om Tintin Eller säger ni? Ja Ja. Bra. Jag, jag orkar inte prata om skiten längre <laughs> <här> <här> <här> <här> <här> Då säger vi hej då Så återkommer Hejdå. vi då, ha det bra allihop ja. Hej då Tja vi är en större